Over that rainbow so high My dream is to fly Over that rainbow so high Senyors, molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de Radio Trinitat Vella. A partir d'ara i fins d'aquí una hora, podrem gaudir de la millor música de l'estiu del 2007. I senyores i senyores, senyores i senyors, saben una cosa? Que avui és divendres! I com que cada divendres doncs el que ens toca és repassar algunes de les activitats que podreu gaudir aquest cap de setmana si no us moveu dels nostres barris. Tot això de la mà de Marta Sanz, molt bon dia. Hola, bon dia. I qui us acompanya, en Jordi Garcia. Per cert, que no té res a veure la Gala dels Garcis amb, amb el Garcia. o sigui, que no, no té res a veure. De la Gala dels Garcis us parlarem avui perquè precisament es celebren aquesta mateixa tarda. So doncs ara que ja hem posat el motor en marxa, comencem repassant algunes de les informacions arribades a la nostra redacció i que ens parlen en primer lloc del regidor Raimon Blasi, que assisteix a la segona gala dels Garcis. Avui a les 19 hores, el regidor del districte de Sant Andreu i d'Adolescència i Joventut, Ra Raimon Blasi, assistirà a la segona edició de la Gala dels Garcis al SAT eh, Teatre. Aquesta gala és organitzada per l'Espai Jove Garcilaso i el districte de Sant Andreu i vol fer menció i reconèixer les diferents activitats, serveis, projectes i entitats de tot el districte on els adolescents i els joves són els protagonistes ell doncs sí, en total seran una vintena de premis i més de 80 mencions les que es donaran aquest vespre. Parlem de la segona gala dels Garcis allà. El districte Sant Andreu es vesteix de gala per segon cop aquest juliol. Avui a les 19 hores, com dèiem abans, al Sant Andreu Teatre, l'Espai Jova Garcilaso organitza aquests premis amb la intenció de fer menció i reconèixer les diferents activitats on els adolescents i els joves segur són els protagonistes. Molt bé. I és que són moltes les iniciatives juvenils que durant tots aquests anys s'estan portant a terme en aquest districte de la ciutat de Barcelona i aquest curs 2012-2013 amb la Gala dels Garci doncs es crearà l'escenari que ho farà visible per projecte educatiu, cultural, innovador, participatiu així com el Garci dels set barris que integren el districte de Sant Andreu un munt de categories que faran de la Gala dels Garci un esdeveniment inoblidable per tots aquells que vulguin assistir-hi. Una gala presentada per Samuel Rubins i Marta Hernández de l'associació Artsúmnia, amb, amb, amb l'acompanyament de diferents actuacions de dansa, rap, un total de 20 categories de premis per més de 80 mencions, i tot d'actuacions de dansa i un vespre màgic amb moltes sorpreses. I serà inaugurat, com dèiem abans, per el senyor Raimon Blasi, regidor de l'Adolescència i Joventut del districte de Sant Andreu. Molt bé. Per venir a la gala, que és el que heu de fer, doncs, important, reservar l'entrada a través de l'espai jove Garcilasso, tot escrivint a lagaladelsgarci.com. Però aquesta no serà l'única activitat preparada per aquests dies, perquè si voleu el que podem fer és acostar-nos als patis escolars oberts als diferents barris. De... En definitiva, n'hi ha tres patis escolars oberts, amb la qual cosa en parlem tot seguit. A l'escola Bernat i Boia, del carrer Mollerosa, número 1, de dilluns a diumenge, de les 17 hores a les 20 hores, està obert. Després també tenim l'escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer Dolesa, número 19, de dilluns a diumenge, està obert fins de dos quarts de 6 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre. I l'escola Mestre Enric Gibert i Camins, al carrer d'Irlanda, número 15, el dissabte de 10 a 13 hores, durant tot el mes de juliol i hem de dir que les nenes i els nens que ja accedeixin ho han de fer sota la responsabilitat de les seves famílies. Més coses a comentar-vos, doncs parlem de jazz, perquè aquesta nit el jazz serà el protagonista del barri de La Sagrera. Els sons de jazz es tornaran a sentir a la plaça de Massades, al districte de Sant Andreu. Durant aquest mes de juliol hi haurà quatre actuacions nocturnes a l'aire lliure de quatre formacions musicals. Els concerts començaran a les 21 hores i són gratuïts. El programa musical l'organitza el Centre Cívic La Sagrera. Doncs avui al capvespre tenim la música que ens arribarà del grup PUL més coses a comentar-vos. Vinga, doncs dir-vos que, que és en marxa el concurs de cartells de la Festa Major Sant Andreu de Paloma 2013. Doncs sí, ja està obert el termini de presentació de les propostes fins al 26 de juliol i després del 3 al 13 de setembre d'aquest any. El cartell guanyador serà un premi únic de 100 euros. El lloc per presentar-vos doncs, és el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu més conegut com a Can Galta Cremat que es troba al carrer d'Arquímedes número 30 i i aquesta activitat doncs, la podeu gaudir de dimarts a divendres, de 6 de la tarda a 9 del vespre, és a dir aquests són els horaris als quals heu de fer entrega de la vostra proposta de cartell de festa major Molt bé, doncs ara ens n'anem cap a la Nau Ibenov perquè participa en l'edició del Grec 2013 amb la proposta a Padrina un dramaturg. La Nau Ibenov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui la proposta a Padrina un dramaturg la feina del dramaturg és trista i solitària. Són unes criatures desemparades que necessiten, estimats futurs padrins, la vostra ajuda. Per això convoquem aquesta cerimònia de padrinament de la qual tots ens sortirem beneficiats. Els dramaturgs escollits us mostraran el seu art mitjançant la peça que hagin escrit especialment per l'ocasió. No han hagut de seguir, només han hagut de seguir tres premisses, escriure per un espai no convencional de la nova Ivanov, per a uns actors determinats i que la durada de la peça no sigui superior a 30 minuts. Les obres han estat dirigides i interpretades per una petita companyia que han creat per aquest acte i que n'estan segurs serà del vostre gust. Abans, però, estimats i futurs padrins, per posar-vos al dia de les tribulacions i les penúries que han de suportar aquests dissortats dramaturgs, us llecirem fragments de la novel·la picaresca, Les aventures i desventures d'un poble dramaturg, una novel·la d'autor anònim que ha estat descoberta recentment. Bye. Doncs aquesta obra té una durada de 75 minuts, l'espectacle és en català, l'entrada 9 euros més una consumició gratuïta i atenció perquè els amics de la Nau i Benov tenen un descompte que és de 6 euros més una consumició gratuïta. La venda d'entrades la podeu fer partir de l'entrada o una hora abans a taquilla. Per, per cert, doncs aquesta, aquesta proposta es realitza avui a les 9 de la nit.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 Now, why do you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well, they just didn't realize. Doncs senyores, senyors, ja que som cap de setmana, que us sembla si ens acostem doncs, a l'espai de meteorologia d'aquest programa? Coneguem quin és el temps que ens depara per a les properes hores. Story, well, they just didn't realize. And it's a long way to come from your private bedroom dance routine. Com anem aquest divendres? Ens espera una jornada a la ciutat de Barcelona. De cel pràcticament serès, domini del sol, això sí. Si sou dels que us deveu, ben d'hora, agafeu un gerciet perquè l'ambient serà una mica més fresc que el que hem tingut aquest dijous. Les temperatures màximes seran lleugerament més altes. En alguns punts de la ciutat es poden fregar els 29-30 graus. Per tant, doncs, no esperem precipitacions. Serà un divendres marcat per les ulleres de sol i per aigua a casa. Molt bé, doncs ha arribat a aquest punt del nostre programa d'avui. El que fem és anar de visita. I mai millor dit. Perquè ens n'anem cap al barri de Navas a veure què és el que escou per allà. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la de nostra companya, Susanna. molt bon dia. Hola Jordi, molt bon dia. Doncs bon dia. sí, estem a, justament a casa de la Carmina Janer. I qui és la Carmina Gené? on doncs és la presidenta de la comissió de festes del barri de Navas. Bon dia, Carmina. Bon dia, Susana. Bon dia, Jordi. Bon dia. Hola. Mira, comencem, per exemple, si hi ha altres oients que no coneixen una mica la comissió de festes aquí del barri de Navas, explica una de la seva història, Carmina. Bueno, per la història de, de la festa major i de les festes del barri de Navas, Uh, jo ja he treballat bastant per poder-les tenir oh, eh, dic, em sense, em sense cap cosa eh? però vull dir que sí que he treballat bastant eh? doncs, perquè ens passi una bona cabalgata de Reis quan és, quan és el dia 5 de gener ens hem posat d'acord amb el Clot i ens passen la cabalgata del Reis del Clot per aquí, al carrer Nades precisament, i llavors què passa doncs que els veïns de Nades poden gaudir d'una bona cabalgata de Reis sense haver d'anar gaire lluny. O sigui que aquesta festa ja l'he portat al barri, això és un orgull per mi. Després també ara em cuido de la festa major, i la festa major pues, també ens ha resultat molt maca. Han fet molta quantitat de coses, que ja en el seu dia us ho vaig dir, han fet molts actes i moltes coses, perquè pues, ja, que... també n'estic molt orgullosa. I descompte amb el pessebre vivent del barri de Navas, que el fem aquí a la parròquia de Sant Joan Bosch. Uh, aquest any l'han fet al centre cívic, que per primera vegada tenim el centre cívic de d'Aquinaves, que ara en parlarem, però resulta ser que el centre cívic ens una quedar petit, perquè vam tenir molta gent, molta gent. Clar, és un pessebre vivent, un pessebre vivent. Amb sense... molt, molt limitat, però bueno, portem pollets, ballinetes... Aquest any ja sabem portar un porquet, i clar, els nanos quan veuen tot això viu que millor no ho han vist mai no, encara no han abans, doncs, els hi fa molta il·lusió en fem tot de paradetes, de coses artesanals i bueno venen unes corals a cantar Nadal ve les Bar Gaudí a fer unes ballades amb uns ballets i clar, una domenç a la tarda que fem una festa molt maca i, i, i doncs a cara al barri eh? I, i, i, i bueno, mira mirem de treballar tot això Diguem que la comissió de festes d'aquí del barri de Navas té molta feina, s'han molt a tot país de molt ocupat. Bé, bueno, però com que ho fem tota molta Susana, pues mira, ho fem tot molt bé i molt bé, vull dir, dintre dels nostres límits, per hem de treballar, eh, que cosa encara que sigui senzilla ens es maca. I la veritat és dir que aquest pessebre vivent, doncs pues cada any té més, més públic, jo us dic que l'any passat vam quedar un moment desbarat perquè, la veritat, la gent no podia ni entrar al centre cívic i ara aquest any tenim, no sabem si fer-ho en el centre cívic d'una altra manera perquè tenim un bon pati a fora i com que tenim un bon pati millor eh, farem l'espectacle a fora, l'espectacle vull dir a les cantades, les cantades i al ball de les bars, ho farem potser fora el pati i llavors a dintre l'associació només fer totes les paradetes que fem perquè la gent vagi donant la volta, saps? I jo vagi gaudint sí, de tota si la les ja, I jo ho vegi tot. No sé, fins a quin any es remunta la comissió de festes? No sé si podria parlar la història de la comissió de festes. Uh, de la comissió de festes jo fa que hi treballo potser uns 10 o 12 anys, eh? Però ara que me'n cuido jo en fa dos. Uh -huh. En fa dos o tres, ja no sé, perquè els anys passan tan ràpid. Però jo que trepitjo al barri de Naves, pues ara al mes de març farà 50 anys que em vaig casar, i fa 50 anys que trepitxo el barri de Navas. I clar, és un barri doncs, que jo venia del barri de Gràcia, que és un barri que no li he estimat molt, i al principi em trobava una mica estranya, us ho haig de dir. No? Però ara ja, ja estic el rovell de l'ou. Eh? A ja, 50 ara... anys se li una mica de carinyo a l'estima. Exacte, jo pensa que vaig venir al carrer que jo vaig venir a viure, no estava ni asfaltat, que és aquest carrer d'aquell costat, Josep Estivill. I clar, l'hi havia d'asfaltar i, bueno, doncs, pues, no ha també no estava arreglada, ara ja està arreglada, no teníem centre cívic, ara ja l'hem recuperat, un centre cívic molt maco. Després també aquí al barri veí, per això sempre m'agrada molt comunicar-me amb els veïns. I en aquest, en aquest cas doncs, també ens han fet una biblioteca molt maca, aquí al Camp de l'Arta, que és la, la biblioteca al Ver, que Eh, la biblioteca que tenim Albert i ara la tenim aquí molt a la vora de casa, i ja et dic que no pertany al barri, però bueno, és un barri germà, sí. i llavors doncs, els nanos es poden aprofitar d'aquesta bona biblioteca. També ara podem gaudir del centre cívic de nades, que no en teníem, i pues, aquest any han fet moltes coses, sí. moltes coses han fet el centre sí, cívic de nades. Quina valoració termina com a presidenta de Comissió de Feses fas aquest any? Pues molt bo, la veritat, molt bo, molt bo, molt bo. També no deixo de recordar el centre, l'Associació de veïns que també ara estan dintre del centre Cívic, dintre de l'edifici, que completament separat una cosa de l'altra. Però l'Associació de veïns també treballa molt doncs perquè tot el barri sigui content. Eh? I la mateix aga una crítica, que agafem una, una lloança, vull dir que bueno, jo per mi que el, des de que tenim el Centre Cívic, també tenim molt moviment, molt moviment en aquest centre cívic, molt, i jo estic molt contenta perquè tenia por que no, no reaccionés al barri, perquè el barri és una mica, eh, segons com li, li costa una mica de reaccionar, i no, no, en aquest centre cívic ha sigut molt bona reacció i, i té molt de, molta gent i molts socis, que mm. això també el que interessa dintre del centre, socis, per poder recollir algun dineret. Exacte, i dir totes les activitats que tenim preparades. Que en fan moltes per fer, eh? Exacte. En fan moltes, eh? Per això, ara ja que portes ja 50 anys aquí visc a Navas, no sé si podries dir una zona, una plaça, un carrer de Navas, que sigui el tio preferit i per què? Ai, bueno, doncs pues el meu carrer preferit, la veritat és Navas. És el meu carrer, que és el meu carrer. Però llavors som el Josep Estivill, que és el primer carrer que vaig venir a viure, i la plaça Ferranrelles que també he a les meves filles jugar i, i, doncs i ara hi juguen els meus nets dir, clar, aquest tros és el meu tros eh? Naves, Josep Estiguin i la plaça Ferran Reyes Jordi, si tens alguna pregunta per la Carmina president de la Festa de Naves Sí, bé, la pregunta ja l'has fet a tu perquè era un, a veure si hi ha un lloc emblemàtic aquí a Naves per poder anar el més emblemàtic, Jordi, jo et diria que és el que passa Ferran Reyes, que és on hi ha l'església Sant Joan Bosch uh -huh. i allà doncs, és el centre neuràlgic, podríem uh -huh. dir, eh? Del barri. Del barri de Naves, és allà. O uh -huh. eh? sigui, sí, que podem acostar-nos allà i, i veure doncs, com ha funcionat tot, tot el barri de Naves. Bé, bueno, més que allà, per veure com funciona tot el barri de Naves, hauries d'acostar-te al costat, que és a Naves, indústria, uh -huh. que era on hi havia l'antic quartel del, de la Guàrdia Civil, uh -huh. i allà hi ha l'associació de veïns, uh -huh. i al costat de l'associació de veïns el centre cívic, i allà tens informació a fora al carrer de uh -huh. totes les coses que es fan en un lloc i en l'altre. I ah, llavors sí que et quedaràs ben servit, perquè cada setmana o cada 15 dies fan coses per poder entrar de lliure i fan uh -huh. moltes coses diferents, la veritat. Ah, sí. I fan ball, i... No, en ball no hi hem arribat aquí. Jo voldria que ho fessin, perquè jo sóc una mica bailonga. Uh -huh. Vull dir sóc una persona gran, però tinc el cor molt jove, uh -huh. i m'agrada molt ballar, i ballo molt, amb el meu home ballant molt. Eh? Uh -huh. I llavors, eh, no és un casal, això, del centre cívic. Uh -huh. I encara no hem pogut introduir el ball. El ball ho fan al casal de Naves. El casal de Naves és el és també pertany a nosaltres, al barri nostre, uh -huh. i allà sí que fan ball. Eh? I també és un casal que està molt, molt bé, el casal de Naves, que està al carrer Pare Claret. Eh? Uh -huh. Molt bé. I llavors allà sí que fan ball, però allò és un casal de gent gran. I aquí a Naves això és un centre cívic, que, clar, és diferent. Però jo m'agradaria que aquí al centre cívic, si poguéssim també introduir una mica de ball un cop a uh -huh. la setmana, perquè les persones, quan ens fem grans, ens, eh, ens interessa, interessa moure'ns agradablement, mm. perquè jo si vaig a un gimnàs no m'acaba agradar. i en canvi si vaig a un gimnàs amb una mica de música no em ve d'un rato, nen. Vull dir-te que anem sí. la mar de bé. bé. I això és el que ens convé a la gent gran, distreure'ns i a més a més bellugar-nos. Uh -huh. I uh, la gent de Navas, què és el que... per es caracteritza una mica? Home, no ho sé, eh, doncs mira, és una gent treballadora, però molt maca. Jo aquí considero que el meu barri, el meu tros, mm -hmm. on fem la Festa Major, és com un poble. Sí. Vull dir que ens saludem els veïns pel carrer, hola, adeu, com estàs? I això és molt bonic, mm -hmm. perquè avui dia ja sabem que això no, no hi és gaire. I aquí, amb el nostre cercle d'aquest tros que et dic de carrer, tant Naves com Josep Espírit com els de la plaça, Uh, fem una mica de pinya i ens saludem tots i em diuen, què portarà l'any que ve per la festa major, què farem, què fem i això uh -huh. pues, és molt agradable uh -huh. eh? vull dir que és una mica jo sempre dic que quan fem les festes del barri tenim un ambient de poble gràcies uh -huh. a Déu no tenim mai cap baralla ni cap cosa d'aquestes, eh? uh -huh. vull dir que és un ambient maco de poble, s'ho torno dir, de, de uh -huh. família i això vol dir que al barri de Navas et coneix tothom llavors <ríe> perquè si et van saludant per al carrer gust. He tingut 45 anys, una botiga de robes aquí al xanfrà de Navas, Josep Estivill, uh -huh. que ara la porta la meva filla perquè ja fa 3 anys que m'he jubilat. Uh -huh. I llavors, clar, tenir la porta oberta al carrer i tot plegat i estar 45 anys a la botiga, veurà Jordi, uh -huh. tothom em coneix, uh -huh. eh? Tothom em coneix. Uh -huh. I no sé, doncs soc una persona molt senzilla però que si puc fer un favor, el faig. Uh -huh. i llavors, pues, clar, la gent també m'apreci, la veritat és aquesta, eh? uh -huh. que la gent m'aprecia. Doncs el, que el favor que et podem dem demanar des d'aquí és que vagis dient als veïns que ens escoltin de tant en tant, eh? Bueno, bueno, pues ja ho farem, home, a tu només m'has de demanar, i després després ja farem coses. Que aquí, eh? aquí nosaltres també parlem de, de naves, eh, de tant en tant. Molt, molt bé, molt bé, molt bé, així m'agrada. Que agrada. Ens, agrada, ens agrada parlar de tots els barris de, del districte, sí, sí del districte de Sant Andreu eh? uh -huh. pues jo estic molt contenta i sapiguem que tu vols això ja miraré també de fer una mica de propaganda a això, a veure, què et sembla? que ens escolti tothom a això mateix, ara li diré la Susana que em doni ben bé la vostra, el vostre número, diguem molt bé. I, i ja ho anirem comentant d'acord, doncs fem això vegades, com te'n preparen les vacances? uf aquestes vacances em sembla que seran una mica complicades, eh? Una mica complicades? Sí, bueno, perquè... Bueno, que estem en públic també et recordo el que et vaig dir de la meva filla. Sí. Que vull que vingui aquí a alguna xerrada, que psicòloga. Ah, doncs sí, això, ho podem parlar quan vulguis, sí, sí. Sí, ara la tinc aquí al meu costat i ja et vaig comentar, i també vindrà ella amb molt de gust, mm -hmm. a fer una xerrada a l'hora que vosaltres us vagi bé. Molt bé. Perquè ja ho fa alguna altra ràdio, però ella té ganes de venir amb vosaltres. D'acord. Home, aquí, aquí l'única dificultat és que aquí no, no cobrem, no, bueno, no cobra ningú, però... Bueno, eh, ella també fa moltes obres de caritat com sa mare i tampoc no cobrarà, tu tranquil. D'acord, molt bé, eh? així m'agrada. En canvi, és una bona professional, eh? Soc uh -huh. la mare, però també t'ho vaig a dir així, eh? D'acord, doncs ben fet, sí senyor. Ja, Jordi, doncs, a... un Fem això, a veure si algun dia podem quedar i, i ens coneixem i que vingui la teva filla per aquí també... Ara de moment ja es coneixeran amb la Susana, i ja es coneixeran i llavors ja el dia que amb ella li vagi bé i a vosaltres també i es poseu en contacte. D'acord. Saludo a tot el barri de Sant Andreu, uh -huh. que continuï seguint la vostra ràdio uh -huh. i, i que tot el barri segueixi endavant treballant per aconseguir una bona Barcelona i una bona Catalunya. Això és molt bo, sí, sí. Eh que sí? Sí, sí. Vinga, doncs. Vinga. Adéu, Jordi, et deixo amb la Susana. D'acord. Vinga, Jordi, Molt després d'aquesta gran conversa amb la Carmina, bueno, si dins de la comissió de festes de Navas ja no queda res més que acomiadar la connexió. Molt bé, doncs, en tot sí, cas, sí, mm, sí parlem, parlem d'aquí una estona perquè hi ha una activitat aquest cap de setmana que no ens la podem perdre, eh? D'acord. Doncs aquí després ero que a la Carmina però si vols, tornar a connectar. Molt bé. Donz, sí. uh, quedem així, vinga, fins ara. I cada ciutat Adéu. Molt bé, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar d'avui. Avui hem connectat amb el barri de Navas, un barri emblemàtic dins el que és la zona del districte de la Sant Andreu. Evidentment aquest estiu doncs, anirem passant un barri per barri, anirem passejant-nos doncs, durant tot aquest mes de juliol, el que queda de mes de juliol, pels 7 barris de, de Sant Andreu. Avui hem començat pel barri de, de Navas i ja us avisem que a dilluns segurament estar eh, estarem al barri del bon pastor perquè ja també s'hi realitzen moltes coses i aquestes donc val la pena que les puguem difondre des d'aquí. Molt bé doncs el que fem ara mateix el, mm, sí, el que fem ara mateix és anar a escoltar una mica de música mentre preparem d'altres coses per eh, per realitzar en aquest programa doncs veure què us sembla això ride, ride. in the letters she sent You had me thinking you are out with your friends I'm so foolish They mean like I'm stupid Doncs una d'aquelles noies que no pot faltar els diferents estius de casa nostra a través de, de la música hey, my... és aquesta noia, es fa dir Rihanna Segurament l'haureu escoltat més d'una vegada I aquest tema es diu We Ride La veritat és que és una noia molt maca que té una veu, evidentment, d'aquelles per remarcar, eh? Kisses, love, and... Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Encara tenim algunes notícies per comentar-vos. Parlem d'acusat un grup de grafiters per pintar vagons de metro. Els Mossos d'Esquadra han denunciat cinc membres d'un grup de grafiters acusats d'haver pintat cinc cotxes de dos trens de metro a l'estació de la Sagrera de Sant Andreu de la línia 9-10 i en un taller els dies 12 i 17 de març entre les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els danys per a aquestes accions estan valorats en més de 4.000 euros. Aquest grup, segons assenyala la policia, està format per joves d'entre 20 i 25 anys. quatre d'ells viven a Barcelona, i a l'àrea metropolitana, mentre que el cinquè és portuguès i resident a Lisboa i no es descarten noves imputacions. Doncs què és el que podem trobar en el taller? Doncs al taller van ser sorpresos mentre feien les pintades i van ruixar amb un extintor un coordinador de seguretat per poder fugir, segons els Mossos. Es té constància que el grup va visitar Lisboa amb la intenció de fer grafits grafit setmanes abans de que el jove resident a la capital portuguesa es desplaceix a Barcelona per cometre les accions al metro català de fet, s'ha detectat que la mobilitat dels grafiters és un fet bastant habitual. L'any passat van quedar afectats 1.800 cotxes i les despeses de neteja tant de l'exterior com de l'interior dels vagons de metro i de la reposició d'elements va ser de 580.000 euros. Des de principis del 2013 s'han doncs, detingut dues persones i se n'han denunciat 38 per fer grafits als cotxes del metro. Avui dia hi ha 28 casos oberts que s'estan investigant per determinar l'autoria d'aquests fets. Des de la creació de la Divisió de Transport de l'Àrea de Seguretat de Transport Metropolitana, un dels objectius ha estat impulsar un grup dedicat a investigar els grafitis i les pintades que es fan als trens, metros i les estacions de la xarxa ferroviària. La policia catalana té constància que els grups que cometen aquestes accions cada vegada són més nombrosos, tenen un nivell més elevat d'organització i a vegades on doncs, es mostren més violents i agressius amb els treballadors i el personal de seguretat privada de les instal·lacions ferroviàries. De fet, per accedir a les zones on hi ha trens i metros estacionats, aquests grups han trencat portes d'emergència, finestres, reixes i fins i tot han arribat a foradar les parets d'ormigó. Alguns cops s'han intimidat els treballadors i els han robat claus mestres que després han utilitzat per accedir a qualsevol espai de la instal·lació. Molt bé, doncs el que fem ara mateix... Continuem aquest programa d'avui i atenció perquè en un minut parlem d'economia. Amb David Campillo. Fins ara. Doncs, ali com us deiem, aprofitem aquest temps per parlar d'economia. Tenim amb nosaltres al David Campello, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs, anem alguna dificultat? Aquest és el Micro 3. Si no m'he has roman malament. Ah, sí. Micro 3. Ah, sí. Sí. Sí. Hola, bon dia. Bon dia. Perfecte. Ara sí que garant doncs, ja sơ. Molt bé. Doncs, doncs... parlarem d'una plataforma, oi? Sí, avui parlarem d'una plataforma, que és la la plataforma d'emprendiment de i microfinances. I sí que és veritat que algun cop ja havíem parlat aquí, sí que hi ha una, una pàgina web a, a nivell de la Generalitat de Catalunya, que és, de, que és la plataforma Inicia. Algum uh -huh. problema tècnic? Algun problema tècnic? Uh, ara ho tenim solucionat, el problema sí, tècnic? Sí. Vale, perfecte. Okay. Doncs ja hem parlat algun cop del que és la plataforma Linicia, vale? on també podem trobar molta idea sobre, i, i material sobre com crear el teu negoci, com trobar finançació, i avui en parlarem d'una, que és la plataforma d'emprendiment i microfinanzas, que és eh, més a nivell estatal, d'acord? Això està patrocinat per l'ICO, la, vale? la Fundació ICO, mm. sí. i també per el que és una fundació que es diu la Fundació Anticlum. d'acord? Vale? Eh, què vol ser aquesta plataforma? Aquesta plataforma vol ser un recull de tot el que podem trobar a nivell de microfinances tant, eh, bueno, a nivell estatal. Eh, som conscients de que podem anar muntar un negoci a Catalunya però també el podem muntar fora de Catalunya no? en funció de l'oportunitat de negoci que detectem. Llavors també és important saber quins instruments i quines entitats ens poden recolzar no només a Catalunya sinó fora de Catalunya llavors, eh, com funciona aquesta, aquesta plataforma pàgina web vale? eh, perquè ens entenguem és una pàgina web on pots trobar eh, informació de com crear un negoci vale? les diferents passes de, de com crear un negoci oh, això serien les coses que podries trobar i també pots trobar eh, i difundir el teu negoci que jo trobo que és molt interessant sí, o no? sigui, penges allà el teu negoci la teva adreça, els teus contactes exacte, una de les coses que pots fer és entrar dintre d'aquesta pàgina web i llavors aquí el que podries fer és enviar una, una petita informació de del que és el teu negoci uh -huh. i un cop penjada tota aquesta informació et trucarien des d'aquesta plataforma i uh -huh. llavors et farien com una petita entrevista, eh, consulta de les dades més importants del teu negoci. Doncs vale? està prou bé per donar a conèixer ara que es surten doncs, ben informats de tot el que de les classes que se'ls ha ja donat i tota la informació que tenen, doncs per posar en marxa el negoci, doncs evidentment exacte, una pàgina exacte. web. Exacte, de... és, és el que estàs dient tu, no? O sigui, també el que pots trobar és informació sobre cursos, no? Nosaltres ja saps uh -huh. que aquí ja ho hem parlat algun cop, no? I sobretot el, el mes de març, sempre març-febrer, sempre en parlem, que nosaltres a la Fundació fem fem tots els dijous de març a fin, fins a finals de juny, fem un curs en creació d'empreses, que fem tots els dijous a la tarda, doncs aquesta informació la pots trobar, per exemple, en aquesta pàgina web. Però també ho pots trobar doncs, si hi ha un màster en cooperació, diferents, diferents temes de, de formació. Vale. I avui en dia no, que el tema de, no, de difundir-te per, per les xarxes doncs, ah. sempre acaba tenint com algun tipus de cost o de tal. Doncs aquí ens, ens trobem una forma de difundir el nostre negoci uh -huh. sense cap tipus de cost. Vale. Uh -huh. Per un costat és interessant i més per un altre costat també és interessant perquè podem mirar i ens trobarem amb negocis que són sobretot eh, a nivell d'autoocupació, eh, microempreses, i és gent doncs, que probablement hagi fet el mateix recorregut que hem fet nosaltres, no? Perquè hi ha algun requisit per poder donar-se a conèixer a través d'aquesta pàgina? A veure, un requisit, jo entenc que si una multinacional es, pugui, es volgués patrocinar en aquesta pàgina web no es patrocinaria, perquè no és la idea, sinó que és més la idea dels petits negocis, els negocis de barri o... Uh -huh. Aquesta seria la idea, no? Bé. i negocis que estan començant o que ja portant consolidats un temps també? Sobretot estem parlant de negocis que estan començant sí, sí, sí. estem parlant de negocis que estan començant que acaben de muntar doncs, el seu establiment o si aquí no tingui establiment doncs eh, tipus jo que sé, web online, digue-li com vulguis uh -huh. i clar, perquè és pràctic per un costat per la difusió que pots donar tu i també perquè pots trobar gent que ha seguit el mateix recorregut que tu i que pot ser un futur client, un futur proveïdor, un possible soci, una possible aliança, uh -huh. per això és un, és un tema que, que és molt interessant. No? Uh -huh. I que s'ha de fomentar aquest tipus de projectes. No? Clar, perquè ara per exemple, això ja no, no sé si dir-li que és una primícia no? com que ja ho, ho comencem a adelantar una miqueta uh -huh. eh, nosaltres ja fa 10 anys que fem l'acció formativa de la que estava parlant abans uh -huh. i farem un llibre amb tots els emprenedors que han passat per aquesta acció formativa i a més uh -huh. que han passat pel Trini Jove no? uh -huh. llavors, quina és la idea d'aquest llibre que farem nosaltres? Doncs per un costat eh, evidentment la difusió de la tasca que hem fet no? com, a, com a entitat, com a, com a Trini Jove i també aquest llibre se serveixi com unes pàgines grogues, perquè ens entenguem, no? Uh -huh. Ostres, jo què sé, si jo estic al barri de Verdum uh -huh. i estic buscant una perruqueria, doncs potser trobo una perruqueria allà. Uh -huh. I sabré que és, una, que és un petit negoci d'algú que està començant o que va començar fa uns anys i, uh -huh. vulguis que no, doncs em desperta més simpatia que anar a una gran perruqueria tipus, no sé com dir-te, un cebado o un altre tipus de... Uh -huh la cadena més Clar, no? parlem sempre de la proximitat entre el client i el, i el treballador no? exacte exacte. llavors així doncs, doncs és la idea de la difusió vale? a petita escala i també eh, tant aquesta plataforma com el llibre que volem crear també per motivar a crear negoci no? per això aquesta petita entrevista no? per, per veure que sí, avui en dia eh, crear un negoci pot ser complicat però també veure que no és tan complicat, no? Que... Uh -huh. És també una, una mena de donar esperança a la gent que sí, es troba en un també. moment crític que, que pensi, bueno, mira, aquesta gent ha fet això, ha trobat el seu camí, jo, jo també uh -huh. puc, no? Envolgar-ho entre més gent, no? Clar, per exemple, un, una de les experiències que tenim al, al servei ara mateix és que eh, no ens estem trobant només eh, l'emprenedor per voluntat, sinó que també ens, ens estem trobant l'emprenedor per necessitat. No? O si sigui, Un exemple molt clar seria aquesta persona que potser té 45 anys, mm. que ha treballat tota la vida en una empresa, que coneix molt bé el seu sector perquè sempre ha treballat en el seu sector, però que per circumstàncies de les que estem ara mateix doncs es troben que han patit un ere, eh, els han fotut fora la feina, no? aquesta feina que jo pensava que era estable i que estaria treballant ja. fins que em jubilés doncs, no és la realitat d'avui en dia, ah. doncs de dir, ostres tu, és possible, és possible que un m'ho munti pel meu compte. No? Ah. De fet, jo, de fet ja hem començat aquesta setmana amb les entrevistes amb els emprenedors mm. i ens en, estem trobant amb, amb això, no? La persona que ja tenia una experiència en un camp concret i que tenia molta experiència i el coneixia molt bé eh, han, li han dit, mira, no, fotre't fora, no et fotem fora, però fes autònom. Clar, llavors estàs dient, bueno, a veure, m'estàs fotent fora o simplement el que vols és estalviar els meus costos salarials? Doncs, doncs per exemple, ahir vaig, estar, vaig quedar amb una noia que es dedicava al tema d'estètica i l'empresa li va oferir això, no? Li va dir, doncs pues mira, nosaltres era una empresa que es dedica a fer foto d'apilació a diferents centres d'estètica per la gent que no té la maquinària per fer foto d'apilació i li van oferir, doncs pues mira, en lloc de ser treballadora festa autònoma depenent i va dir la noia, per què m'haig de fer autònoma depenent si el que puc fer és fer-me autònoma pel meu compte i no haver de donar-li una part dels meus ingressos a una empresa, no? Clar, i poder sí. estar buscant, ampliant el teu camp de negoci d'alguna manera. Exacte, perquè vulguis que no si no estaries molt més limitat a on arribi aquesta empresa o on vagi a buscar clients aquesta empresa i d'aquesta forma doncs t'ho muntes tu pel teu compte, no? Molt bé. Aquesta noia en concret estava molt contenta, eh? em sembla que feia com uns 3 anys que ja estava pel seu compte i, i no li van bé les coses. Veus? Doncs és qüestió d'aprofitar les, les avinenteses, no? Sí, sí, a més també amb aquestes petites entrevistes que hem començat a fer, no? mm. una de preguntes que, que es feia és no? què li recomanaries amb un emprenedor o amb algú que, que comença un negoci, no? I sí que és veritat que molts coincidien amb la il·lusió, no? perquè evidentment si no hi ha il·lusió no encara ser, eh? que sigui per necessitat millor no ho muntis uh -huh. després el fet de ser realista no? perquè sí, està molt bé la il·lusió però has de saber on estàs on treballes i, i quines possibilitats tens uh -huh. i després el tema de la persistència, perquè clar, no és lo mateix eh, no ho sé estar en un fort de pa i estar de treballador i veure que no vens una, una sola barra de pa durant un dia, però que el dia següent en vens unes quantes i que, que sigui el teu propi negoci per això has de ser persistent no? perquè has de dir, bueno, potser avui no em va tan bé potser aquest mes no m'ha anat tan bé a veure què faig el mes següent perquè em surtin millor les coses i no? ja està contínuament eh, innovant ah, exacte, exacte, sí que és veritat eh, jo crec que la evidentment, eh? no, no vull dir tampoc que està sobrevalorada la innovació, però també que ens quedi clar que la innovació no és sempre desenvolupar un, produ un producte nou, o no, fer no, no, una no, cosa clar. nova, sinó que simplement és això, no? de, en aquest no. sentit, no de veure que, ostres, com estic fent les coses, no m'estan sortint, m'haig de trobar una altra forma de fer-ho, perquè si com jo he pensat i com jo m'he establert no em va, mm. doncs pensant altres coses, no? Seria una miqueta això. Aquella frase famosa de si repeteixes les coses, les mateixes coses no, igual no peris el resultat diferent, no? Ah, exacte, exacte, exacte. Aquí també hi ha un... A mi és un vídeo que m'agrada molt, eh? jo el poso molt i és un personatge que ja és prou conegut, no sé si el coneixeu vosaltres, que és el tal, un senyor que es diu Emili Duró, d'acord? Vale. Mm que doncs, és una cosa que buscant per YouTube ho trobes, que es diu Emily Duró ¿vale? I, i una de les coses que diu és aquesta, és la de si portes 10 anys fent lo mateix i les coses no et surten alguna cosa estàs fent malament no és culpa de la crisi o del de fora o perquè just et cauen tots els marrons a tu o perquè tens mala sort no, no, vol dir que alguna cosa estàs fent malament no? i és el que estem parlant, és una de les, dels factors més importants com a emprenedor o la de tenir un negoci propi és ah. que has d'estar al dia has d'estar al dia ah. eh, si us fixeu els negocis que fa 40 anys que funcionen i que funcionen igual són pocs a Duró oi? Eh? busquem al Youtube? busqueu a Duró sí, i trobareu una conferència que va fer aquest home a Galícia i que realment és molt motivadora a l'hora de, de muntar el negoci molt D'acord, doncs, si et sembla, ho deixem aquí sí. i com ho tens la setmana que ve? La setmana que ve, bueno, jo crec que ens podrem veure la setmana que ve, sí, sí, sí, la veritat és que ha estat donant feina aquest llibret, però, bueno, el que estàvem parlant, amb il·lusió, amb moltes ganes de, de, de que surti això i de poder... Però eh, quan ho teniu previst de que... Doncs la idea seria deixar un gestit aquest llibret per l'octubre o una cosa així i després fer un acte al novembre a desembre allà, allà a Can Fabra. Ah, molt bé. A, a Can és... Fabra, no, disculpeu, a la Fabra i Coats. Que són veïns però no, no és el mateix. <ríe> molt bé. Doncs estarem a l'espera de veure quan, ens en marxa, quan surt aquest llibre, quan podrem doncs, conèixer més informació al respecte de, dels emprenedors que hi ha a casa nostra i, evidentment, doncs, recolzar-los en la mesura del possible perquè tirin endavant doncs, aquest projecte que els hi fa tanta il·lusió de, de poder fer. No? Clar que sí, Jordi. Molt mm. bé. D'acord, doncs nosaltres que continuem ara mateix amb el programa d'avui, escoltant això, més música. Eh. Radio Limitada 2000, l'ança bon, si se Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Penya. Nora Tayo, Francis, La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Radio Limitada 2000, l'ança bon, si fa tema. Let's <laughs> go. Molt bé, doncs amb aquest ritme nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ja sabeu que això serà Tot un Poble a l'estiu i que us acompanyem al llarg d'aquesta hora. La música que escoltes és la de Kingdom, un tema es diu Any chance to win, el que vindria a ser, doncs, algun canvi per guanyar. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és continuar repasant algunes de les informacions arribades a la nostra redacció. Parlem ara mateix de l'espai Jove Garcilaso. De fet, ja ho ja ens va parlar eh, la Susana aquesta setmana, fent una connexió des d'allà, amb l'Espai Jove Garcilaso, que us ofereix les seves activitats per al mes de juliol. Doncs cada dia del juliol t'esperen un munt d'activitats gratuïtes a l'Espai Jove Garcilaso, que està al carrer Garcilaso número 103. Què és el que hi ja ha preparat per avui? Doncs a partir de les 4 de la tarda i fins a les 8 del vespre es podrà participar en tallers de teatre social, trobades musicals. I a partir de les 10 s'oferiran concerts a l'aire lliure amb bandes de rock, power pop, rumba, punk, fang, una mica de tot. I atenció perquè el Centre Cultural Can Fabra viatja més enllà de les estrelles. Més enllà de Star Wars i d'Star Trek, un viatge per l'univers desconegut des de la butaca. Demà dissabte ja hi haurà diferents activitats. A dos quarts de set de la tarda hi ha el cosplay. Què vol que és això? Doncs Star Wars Love Star Trek. La, la gent de, de la Guerra de les Galàxies que estima la gent de Star Trek. Els personatges de les dues sagues vindran a la biblioteca per signar autògrafs i fer, per fer-se fotografies amb tots vosaltres. I a les 19, 19 hores apren a dibuixar El teu androide, un taller de dibuix dels robots de la Guerra de les Galàxies que serà càrrec de Nacho Fernández tot això viu organitzat per la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra i el Centre Cultural Canfabra, col·labora Rubens Produccions, Club Star Trek Espanya i el lloc on es realitza és a la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra del carrer del Segre 24, 3208030 de Barcelona. Tornem cap a l'Annau Ivanov, que us ofereix un laboratori d'arts escèniques. L'Annau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix un laboratori d'arts escèniques. La imaginació, el cos, el cor. Fins dimensja serà això. Doncs Sergi Nicolai proposa un treball al voltant de la tècnica de l'actor titella i de l'actor manipulador, desenvolupat en l'espectacle Tambor du del Teatre du Soleil. La pedagogia del projecte està basada en el treball col·lectiu i d'improvisació musical fonamentals en el desenvolupament actoral de la companyia dirigida per Ariane M. Nowsin. Fa 15 anys que el Sergi Nicolau treballa en tallers de formació actoral inspirats en els principis de la pedagogia del, te del Teatre del Soleil. L última presentació del taller va estar a, Ità a Itàlia, al marc del Festival Internacional del Teatre Via, a l'escena contemporània moderna, al maig del 2013. Molt bé, doncs ens queden pràcticament 3 minuts per acabar el nostre programa d'avui. Dir-vos que aquesta, aquesta activitat, aquest laboratori d'arts escèniques amb Sergi Nicolai, Uh, la podeu veure fins diumenge a la 9 i ben i l'horari és de 10 del matí a 5 de la tarda el preu són 150 euros déu Més informació i inscripcions tallessergenicolai arroba i les places són limitades Ens acostem ara mateix cap al Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix més de 65 mirades. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix aquests dies més de 65 mirades, una mostra fotogràfica sobre l'envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional. Tot això organitzat per la de Benestar i Desenvolupament. Més coses, 20è Open Memorial Enric Minguillón al pavelló municipal d'esports de Sant Andreu. La selecció de tenis taula del Casal Catòlic de Sant Andreu organitza per aquest diumenge a partir de les 6.30 de la tarda el 20 Open Memorial Enric Minguillón. Doncs dir-vos que hi ha diferents premis, com per exemple la fase directa, ja el guanyador guanya, eh, s'emportaria 180 euros més el trofeu, el finalista 90 euros i trofeu, el semifinalista 50 i trofeu i els quarts finalistes... 20 euros i trofeu. La, consol la consolació, el Premi de Consolació, eh, 20 euros més trofeu i el finalista 10 i trofeu. Trofeu a la jugadora millor classificada. Doncs dir-vos que són 16 grups de 5 jugadors, només hi haurà 4 caps de sèrie i seran els 4 primers de l'any anterior. El quart i el cinquè de cada, de cada grup fan una eliminatòria prèvia i el guanyador va al quadre de consolació perdedor va a quadre de consolació i el guanyador segueix a quadre directe. Més coses Anem a la nau Ibanov que us ofereix la última pirueta. La nau Ivanonov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28 us ofereix aquest dissabte i diumenge la representació de la última pirueta. Donc hem de dir que es tracta d'un un acte que té una durada d'uns 20-80 minuts aproximadament. L'espectacle és en castellà, l'entrada són 8 euros amb, i pels amics de la nau i bueno, el 50% de descompte més una consumació gratuïta. La venda d'entrades es pot fer per l'entrada i una hora abans de taquilla i dissabte a les 9 de la nit està teniu la possibilitat de, particip, de participar i diumenge a les 7 de la tarda. Més coses per comentar-vos, doncs ens anem a l'espai de trobada i de creació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 han d'intercanviar els coneixements amb altres joves, per exemple, fent-hi tallers o xerrades. Els 700 metres quadrats eh, han canviat els llibres per als espais diàfans, els colors, la creativitat i les idees. Senyores, senyors, que marxem, que no ens dona temps per res més. Eh, també comentar-vos que la vida al carrer és pròpia de la manera de fer festa de Sant Andreu i que podeu eh, doncs participar en el Sant Andreu en un clic que això es realitza gràcies al grup de pintors de Sant Andreu i al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Ho deixem aquí. Ens retrobem cada dilluns vinent, que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau. Mueve-lo, este reggaetón-tón pa' tu corazón. Ay, mi amor, mi amor, mi amor, solo tu presencia puede curar mi dolor. Quiero estar juntito, necesito tu calor, es tu figura, tu belleza y tu sabor.